Джулія Квін Бріджертони. Книга третя. Пропозиція джентльмена. Розділ другий. Бріджертони – справді унікальна сім'я. Навряд чи знайдеться в Лондоні людина, яка не знала б, що всі вони дивно схожі одне на одного, або що їх імена розташовуються в алфавітному порядку. Ентоні, Бенедикт, Колін, Дафна, Елоїза, Франческа, Грегорій та Гіацинта. Цікаво, як назвали покійний Віконт і далеко непокійна. А ще Бадьора, вдова Віконтеса, свого наступного сина під номером 9, якби той у них з'явився. Імоджин, Ініго. Може це й добре, що вони зупинилися на вісімці? Світські новини від леді Уиселдаун, 2 червня 1815 року. Бенедикт Бріджертон був другим із восьми дітей але часом відчував себе так, ніби він сотий. Бал, який задумувала влаштувати його небгамовна матінка, називався балом-маскарадом. І Бенедикт слухняно одягнув чорну напівмаску, чудово розуміючи, що це марно. Усі й так здогадаються, хто він такий. Так воно й сталося. Це Бріджертон, вигукнув один із гостей, радісно ляскаючи в долоні, як тільки він увійшов до зали. «Ну, звичайно, ви Бріджертон!» – зрадів інший. «Бріджертон! Я впізнаю Бріджертона будь-де!» – підхопив третій. Бенедикт був Бріджертоном. І хоча він пишався тим, що є членом цієї сім'ї, іноді йому хотілося побути трохи менше Бріджертоном, а більше самим собою. Ось іще одна пані, що пропливала повз, у костюмі пастушки й прощебетала. «Ви Бріджертон!» Це каштанове волосся я впізнаю де завгодно. Але який із Бріджертонів? Ні, не кажіть, я сама здогадаюся. Ви не Віконт, бо я щойно його бачила. Мабуть, ви Бріджертон номер два або номер три. Бенедикт мовчки холодно дивився на неї. То який із двох, номер два чи номер три? Продовжувала допитуватися жінка. Два, випалив Бенедикт. Дама радісно сплеснула руками. Я так і подумала. Ой, треба якнайшвидше знайти порцію. Я їй казала, що ви номер два. Мене звуть Бенедикт. Він ледве стримався, щоб не гаркнути. Але вона сказала, ні, це не номер два, а раптом Бенедикт відчув, що йому краще відійти від цієї тріскачки подалі. Інакше він придушить її голими руками, а за такої великої кількості свідків сховатися йому напевно не вдасться. Прошу мене пробачити, спокійно промовив він, хоча спокій цей дався йому з величезним трудом. «Я мушу вас покинути. Мені потрібно дещо з кимось обговорити». Пастушка, звісно, зрозуміла, що він бреше, проте Бенедиктові було на це начхати. Коротко кивнувши їй, він якнайшвидше попрямував до бічних дверей, до танцювального залу, маючи намір скоріше сховатися від шумного натовпу в кабінеті брата, Насолодитися блаженним спокоєм і келихом гарного Бренді. Бенедикте! От чорт, з Бренді доведеться почекати. Бенедикт обернувся. До нього швидким кроком прямувала мати. На ній був костюм епохи королеви Єлизавети. Наскільки він пам'ятав, мати збиралася зображати героїню з якоїсь шекспірівської п'єси. А ось яку саме він поняття не мав. «Що тобі треба, мамо?» – спитав він. – Тільки не проси мене потанцювати із Герміоною Смайт-Сміт. Минулого разу вона мені ноги відтоптала. – Ні про що подібне я тебе просити не збиралася, – відповіла Вайолет. – Я хотіла попросити тебе потанцювати з Пруденс – Помилуй, матінко, – простогнав Бенедикт, – вона ще гірша. – Я прошу тебе не одружитися з нею, мій хлопчику, а просто потанцювати. Бенедикт ледве стримався, щоб не вилаятися. Пруденс Фезерінгтон – мила дівчина, настільки обтяжена інтелектом. Крім того, у неї такий пронизливий сміх, що Бенедикт бачив це на власні очі. Дорослі чоловіки бігли від неї з усіх ніг, затиснувши вуха. «Знаєш що?» – запропонував він. «Я обіцяю тобі потанцювати з пенелопою Фезерінгтон. Якщо ти зможеш зробити так, щоб пруден стрималася подалі від мене. Домовилися, задоволено кивнула мати, і у Бенедикта склалося погане враження, що вона саме цього й домагалася. Ось вона біля столу з прохолодними напоями, у костюмі гнома, бідолаха. Колір їй вичить, але фасон просто жах. І куди дивилася її мати? Більш невдалий костюм важко собі уявити. Схоже, ти ще не бачила русалку, пробурмотів Бенедикт. Мати жартівливо вдарила його по руці, не смій знущатися з гостей, вони самі на це напрошуються. Застережливо глянувши на нього, мати сказала, «Піду, пошукаю твою сестру». «Яку?» «Ту, яка незаміжня», – весело промовила Вайолет. Хай віконт Гелфі захопився цією дівчиною-шотландкою, але вони ще не заручені. Бенедикт Подумки побажав Гелфу удачі, підолашному вона знадобиться». «І дякую за те, що погодився потанцювати з Пенелопою», – багатозначно промовила Вайлет. Бенедикт глузливо посміхнувся. Вони обидва знали, що ці слова служили, аж ніяк не вдячністю, а нагадуванням. Схрестивши руки на грудях, Бенедикт провів матір поглядом і, зітхнувши, почав пробиратися до столу, біля якого стояла Пенелопа. Він любив матір до запаморочення, проте його дратувала її манера – Вічно пхати носа у світське життя своїх дітей. Найбільше на світі вайоле турбувало те, що Бенедикт досі не одружився, і найбільше прикро викликали похмурі обличчя дівчат, яких ніхто не запрошував танцювати. В результаті величезну частину часу на балах Бенедикт проводив, танцюючи з дівчатами, яких мати старанно йому сватала, але ще більше з дівчатами, які не мали успіху. З двох лих Бенедикт вибирав менше, а саме друге. Дівчата, яких сватала мати, як правило, виявлялися недалекими та нудними. Особливою любов'ю у матері користувалася Пенелопа Фезерінгтон, у якої нинішній сезон був уже за рахунком, о господи, не вже третій? Так, третім. Жодних перспектив вийти заміж. Ну та гаразд, він виконає свою обіцянку. Пенелопа – мила дівчина, досить розумна та своєрідна. Колись вона знайде собі чоловіка. Це, звичайно, буде не він і, швидше за все, не один із його знайомих. Але хтось на ній, напевно, одружиться. Зітхнувши, Бенедикт почав пробиратися до столу з прохолодними напоями, виразно відчуваючи у роті жаданий смак бренді. Що ж, якщо не вдалося випити улюбленого напою, то поки що задовольнятися лимонадом. «Міс Фезерінгтон!» – крикнув він, і коли всі три міс Фезерінгтон обернулися, здригнувся від несподіванки. Мм я мав на увазі і Пенелопу». Пенелопа так і засяяла, і Бенедикт змушений був нагадати собі, що непогано до неї ставиться. На неї справді можна було б звернути увагу, якби вона трималася подалі від своїх сестерни в дах, які в будь-якого нормального чоловіка викликали лише одне бажання – тікати від них, як чорт від Ладану. Він уже майже дійшов до трьох сестер, як раптом у нього за спиною промайнув шепіт. Бенедикт чудово розумів, що має йти далі і виконати свою обіцянку потанцювати з Пенелопою. Проте розсудив, що не буде нічого поганого в тому, що він задовольнить свою цікавість і обернеться. І він обернувся і побачив таку приголомшливу жінку, яку йому ще ніколи не доводилося бачити. Він навіть не міг сказати, гарна вона чи ні, оскільки обличчя її було надійно приховано напівмаскою, а волосся виявилося найзвичайнішого темно-русявого кольору. Але у всьому її образі було щось чарівне, у тому, як вона стояла, посміхаючись і оглядаючи танцювальний зал, блискучими очима з напівмаски. Наче більш чудового видовища, ніж скупчення жалюгідних членів великосвітського суспільства, одягнених у безглузді карнавальні костюми, жодного разу в житті не бачила. Здавалося, краса її виходить зсередини. Створювалося таке відчуття, ніби вся незнайомка світиться, і Бенедикта раптово осяяло. Вона по-справжньому щаслива. Щаслива бути на цьому балу маскараді, щаслива бути однією з присутніх. Причому щаслива так, як Бенедикт ніколи не був, хоча його життя можна було назвати цілком щасливим. Має семеро братів і сестер, люблячу матір, численних друзів. І Бенедикт відчув, що якщо зараз не познайомиться з красунею, не відкриє секрету цього безмежного щастя, він не зможе жити далі. Забувши про пенелопу, він став протискуватися крізь натовп і незабаром опинився за кілька кроків від неї. Проте троє джентльменів встигли його випередити і вже розтрачували незнайомці солодкі компліменти. Бенедикт цікаво спостерігав, як вона відреагує. Незнайомка не забарилася і її реакція вразила його. Ні краплі напускної скромності, вдаваної сором'язливості чи безглуздого хихикання, як повела б себе будь-яка з його знайомих жінок. Вона просто посміхнулася, точніше, засяяла. Бенедикт чудово знав, що компліменти покликані змусити людину, якій вони призначаються, відчути себе щасливою, але ще жодного разу в житті не бачив, щоб жінка реагувала на них із такою непідробною, якоюсь дитячою радістю. І він ступив уперед. Він хотів, щоб ця радість була звернена на нього одного. «Прошу мене пробачити, джентльмени, але леді обіцяла цей танець мені», – збрехав він. У прорізах маски було видно, як її очі спочатку розширилися, потім глузливо зблиснули. Бенедикт простягнув руку, благаючи Бога, щоб незнайомка не звинуватила його в обмані. Однак вона лише посміхнулася, і від цієї широкої радісної посмішки серце Бенедикта затремтіло. Незнайомка вклала свою руку в його, і тільки тоді він зрозумів, що увесь цей час стримував подих. «Вам дозволено танцювати вальс?» – пошепки спитав він, коли вони підійшли до танцювального майданчика. Дівчина похитала головою. «Я не танцюю». «Ви жартуєте?» «Боюся, що ні. Справа в тому…» – вона нахилилася до Бенедикта і з сяючою посмішкою зізналася. «Я не вмію танцювати». Бенедикт здивовано подивився на неї. Вона рухалася з грацією. І потім, як може дівчина її віку та виховання не вміти танцювати? «Залишається тільки одне», – прошепотів він, – «навчити вас». Очі незнайомки розширилися, губи розкрилися, і з них зірвався здивований сміх. «Що тут смішного?» – спитав Бенедикт і сам ледве стримувався, щоб не розсміятися. Вона посміхнулася йому так, наче вони були знайомі вже сто років. «Навіть я знаю, що на балу не вчать танців». «Що ви маєте на увазі під цим, навіть я знаю», – прошепотів Бенедикт. Незнайомка промовчала. «В такому разі доведеться мені самому зайнятися вашим навчанням, навіть якщо доведеться зробити це силою». «Силою?» – перепитала незнайомка. «Було б не по не виправити подібний плачевний стан справ». «Плачевний, кажете?» – Бенедикт знизав плечима. Прекрасна жінка, яка не вміє танцювати, це злочин проти природи. Якщо я дозволю вам навчити мене танцювати, коли ви дозволите навчити вас танцювати, перебив її Бенедикт, якщо я дозволю навчити мене танцювати, де ви збираєтеся проводити урок? Піднявши голову, Бенедикт обвів поглядом танцювальну залу, що при його значному зрості, а він був найвищим серед присутніх, Зробити це виявилося йому зовсім неважко. Доведеться піти на терасу, сказав він нарешті. На терасу? перепитала незнайомка. А там не надто багатолюдно. Вечір видався теплим. На господарській терасі нікого не буде, заявив він, нахиляючись до неї. А звідки в такому разі про її існування вам відомо? здивувалася незнайомка. Венедикт здивовано дивився на неї. Невже вона й справді не знає, хто він такий? Не те, щоб він був такої високої думки про свою персону, щоб вважати, що всі в Лондоні зобов'язані його знати. Але він був Бріджертоном. А якщо людина знайома з одним Бріджертоном, це означало, що вона неодмінно впізнає іншого. А оскільки не було в Лондоні людини, яка жодного разу не зіткнулася або з одним, або з іншим Бріджертоном, Бенедикта впізнавали всюди, хоча б як номер два. «Ви не відповіли на моє запитання?» – перервала його роздуми таємнича незнайомка. «Звідки я дізнався про господарську терасу?» Бенедикт підніс її руку, затягнуту в рукавичку із дивовижного шовку, до губ, і припав до неї поцілунком, після чого відповів. «Скажімо, маю свої методи». Проте незнайомка все ніяк не могла зважитися – і Бенедикт, помітивши це, тихенько потягнув її до себе, і коли вона опинилася зовсім поруч, промовив «Прошу вас, потанцюйте зі мною». Вона зробила крок уперед, і Бенедикт зрозумів, з цього моменту його життя змінилося назавжди. Увійшовши до танцювального залу, Софі не відразу його побачила, проте відчула його присутність, і коли він з'явився перед нею, наче прекрасний принц із дитячої казки, вона зрозуміла, саме через цього чоловіка вона потай приїхала на бал. Він був високий і надзвичайно гарний, якщо судити із частини обличчя неприхованої маскою. Його темно-каштанове волосся у мерехтливому світлі свічок здавалося трохи рудуватим. На губах грала іронічна посмішка. Очевидно, присутні його знали. Софі помітила, що коли він ішов, перед ним розступалися, даючи йому дорогу. І коли він так відверто заявив, що вона обіцяла йому танець, що природно було неправдою, решта чоловіків, не сказавши йому жодного слова, мовчки відійшли. Він був гарний, сильний і сьогодні належав їй. Коли годинник проб'є дванадцяту, вона повернеться до свого колишнього життя, наповненого виснажливою домашньою роботою та виконанням усіх забаганок карамінти та її дочок, то ще варто винуватити себе за те, що хочеться хоч раз у житті чарівної ночі, сповненої щастя та кохання. Софія відчувала себе принцесою, принцесою здатною на нерозсудливість, і коли він запросив її танцювати, поклала свою руку на його. І хоча вона чудово розуміла, що вся ця ніч – суцільна брехня, що вона незаконно народжена дочка графа, плід його злочинного зв'язку з покоївкою, що на ній чужа сукня, а туфлі вкрадені, усе це кудись зникло, коли рука його торкнулася її руки. Принаймні на кілька годин вона може вдати, що цей юнак її, і що з цієї самої миті життя її навіки зміниться. Це була лише мрія, але Софі так давно не дозволяла собі мріяти. Незважаючи на будь-яку обережність, вона дозволила йому вивести себе з танцювального залу. Він ішов швидко, хоч йому й доводилося пробиватися крізь натовп, і вона, сміючись, йшла за ним. «Чому ви постійно смієтеся з мене?» – спитав він, коли вони вийшли із зали до холу. Вона знову засміялася, просто не могла не розсміятися, і безпорадно знизала плечима. «Я щаслива, я така щаслива тут. Але чому? Для таких, як ви, бути на балу – звичайнісінька справа». Софі посміхнулася. Якщо він вирішив, що вона представниця великосвітського суспільства, яка тільки тим і займається, що відвідує всілякі бали та вечори, отже вона досконало грає свою роль. Торкнувшись пальцем куточка її рота, він прошепотів. «Ви, як і раніше, посміхаєтеся. Мені подобається посміхатися». Обійнявши її рукою за талію, він притягнув її до себе. Відстань між ними, як і раніше, залишалася значною, але від її близькості в нього перехопило подих. «А мені подобається дивитися, як ви посміхаєтеся», прошепотів він, і щось у його голосі змусило Софі повірити в те, що він говорить абсолютно щиро, що вона для нього не просто жінка, яку йому раптом спало на думку завоювати, а щось більше. Проте відповісти вона не встигла, схолу раптом долину невдоволений чоловічий голос. «Так ось ти де!» Серце Софіза умерло в грудях. Все, кінець. Зараз її викинуть на вулицю, а завтра, напевно, відправлять до в'язниці за те, що вона вкрала у арамінти туфліта. та... У цей момент чоловік підійшов до її таємничого незнайомця і тим самим незадоволеним голосом продовжував. «Мама, тебе обшукалася. Ти втік від пенелопи, і мені довелося за тебе віддуватися. Мені дуже шкода», – промовив джентльмен. Схоже, його вибачення не справило на розгніваного чоловіка жодного враження, оскільки він насупився ще сильніше і сказав «Якщо ти задумав втекти з балу, залишивши мене на милість оцих чортових дебютанток, я тобі цього ніколи не пробачу. До самої смерті тобі мститимусь, так і знай. Я буду тільки радий», – усміхнувся її джентльмен. «Гаразд, можеш мені подякувати. Перед пенелопою я загладив твою провину». Пробурмотів другий джентльмен. Тобі пощастило, що я виявився поряд. Коли ти відвернувся від бідолахи і пішов геть, у неї був такий вигляд, ніби від розпачу в неї розірветься серце. На подив Софії її джентльмен трохи почервонів. Існують речі, яких боюсь не уникнути. Софія перевела погляд із одного чоловіка на іншого, хоча на обох були напівмаски, очевидно, що вони брати, і раптом Софія осяяло. «Та це ж брати Бріджертони! Це, напевно, їхній будинок, та... Боже мій!» А вона поводилася як остання ідіотка, запитавши, як вони потраплять на господарську терасу. Але котрий із братів то, що запросив її туди. «Бенедикт! Це має бути Бенедикт!» Софі Подумки подякувала леді Уиселдаун за те, що та цілу колонку присвятила опису братів Бріджертонів. Бенедикт, наскільки вона пам'ятала, найвищий із них. Чоловік, який змусив її серце так затремтіти, височив на добрий десяток дюймів над своїм братом. Уважно, Софі раптом це відчула, її роздивлявся. «Тепер я розумію, чому ти утік із залу», – зауважив Колін. «А це, напевно, Колін», – гарячково подумала Софі. «Оскільки Грегорі всього 14». А Ентоні одружений, отже, йому було б начхати на те, що Бенедикт утік із залу, залишивши його на розтерзання. «Може, познайомиш мене?» – Бенедикт підняв брови. «Може, спробувати зробити це сам, проте дуже сумніваюся, що в тебе вийде. Я й досі не знаю її імені». «Ви не питали?» – не змогла втриматись від зауваження Софії. «А ви б мені сказали, якби я спитав? Яке сім'я я б вам назвала?» – Але не ваше справжнє, – Софі похитала головою. – Сьогоднішня ніч взагалі не справжня. – Люблю такі ночі, – весело зауважив Колін. – Послухай, тобі не час вирушити назад до зали, – звернувся до нього Бенедикт. Колін похитав головою. – Мама, напевно, віддала перевагу, щоб я там знаходився, проте вона цього від мене не вимагала. – А я вимагаю, – промовив Бенедикт. «Ну гаразд!» – зітхнув Колін. «Вже йду». «От і добре!» – кинув Бенедикт. «Один, вічнавіч з цими кровожерливими вовчицями». «Вовчицями?» – не зрозуміла Софі. «Це я про молодих жінок, які хочуть вийти заміж», – пояснив Колін. «Здебільшого, це кровожерливі вовчиці. Вас, звичайно, я не маю на увазі». Софі вважала закраще не згадувати про те, що вона зовсім не кандидатка в дружини, «Для моєї матінки не було б більшого щастя», – почав Колін, Бенедикт застогнав. «Ніж одружити мого дорогого старшого брата!» – він помовчав і задумливо договорив. «Хіба що одружити мене?» «Ось саме так! Щоб з'явився привід вивести тебе з дому!» – сухо зауважив Бенедикт. Цього разу Софі справді хихикнула. «Але ж він набагато старший за мене!» – продовжував Колін. «От нехай і вирушає на шибеницю!» Тобто я хотів сказати до вівтаря. «На що це ти натякаєш?» – спохмурнів Бенедикт. «Ні на що!» – обізвався Колін. «Я взагалі ніколи ні на що не натякаю!» Бенедикт повернувся до Софі. «А ось це правильно!» «Ну то що?» – звернувся Колін до Софі, картинно змахнувши рукою. «Може, пожалієте мою бідну багатостраждальну матінку і відведете мого дорогого братика до вівтаря?» Він мене про це не просив, жартівливо відповіла Софі. Ти що, випив зайвого? сердито кинув Бенедикт. Ну що ти, я зовсім не пив, весело промовив Колін. Проте всерйоз подумаю над тим, щоб виправити цей недогляд. Випивка може виявитися єдиним засобом, що дозволяє зробити цей вечір стерпним. Якщо ця випивка змусить тебе забратися з моїх очей геть, вона теж виявиться єдиним засобом, який допоможе зробити цей бал стерпним, заявив Бенедикт. Колін посміхнувся, весело відсалютував і був такий. Приємно бачити, коли брати так сильно люблять одне одного, прошепотіла Софі. Бенедикт, який розлючено спостерігав за тим, як брат зникає у дверях, знову переключив свою увагу на неї. І це ви називаєте любов'ю? Софі згадалися і позі які завжди підколювали одна одну, причому не жартівливо. Так, – рішуче відповіла вона, – цілком зрозуміло, що ви життя за нього віддасте, а він за вас. Думаю, що ви маєте рацію. Бенедикт скрушно зітхнув, але зараз же, посміхнувшись, помітив. Хоча мені страшно не хочеться в цьому зізнаватись. Обіпершись об стіну, він схрестив руки на грудях, зображуючи людину, навчену досвідом. «А скажіть мені, у вас є брати чи сестри?» Помешкавши, Софі рішуче відповіла «Ні». Одна бровав Бенедикта здивовано поповзла вгору. Схиливши голову набік, він помітив. «Цікаво, чому ви так довго думали перш ніж відповісти на моє запитання? Мені здається, нічого складного в ньому немає». Софі відвернулася, ховаючи очі. Їй завжди хотілося мати сім'ю – Відверто кажучи, це було її найпотаємнішим бажанням. Батько ніколи не визнавав її своєю дочкою, навіть коли вони залишалися віч навіч, а мати померла при пологах, даючи їй життя. Рамінта сахнулася від неї, як від прокаженої, а Розамунд з Позі ніколи не були їй сестрами. Позі періодично виявляла їй дружні почуття, але вона постійно зверталася до Софі з проханнями, то підшити сукню, то зробити зачіску, то почистити туфлі. І хоча Позі, на відміну від матері та сестри, не наказувала, а просила, Софія розуміла, що відмови вона не потерпить. Я єдина дитина, нарешті сказала Софія. І це все, що ви можете сказати, пробурмотів Бенедикт. Цілком вірно, погодилася Софія. Дуже добре, він неквапливо посміхнувся. І які запитання мені дозволено вам поставити? Жодних. Зовсім ніяких. Можу лише сказати вам, що мій улюблений колір зелений і не більше. Але до чого така таємничість? Якщо я відповім на це запитання, промовила Софія загадковою усмішкою, що цілком на її думку відповідала образу таємничої незнайомки, вона відразу зникне. Бенедикт трохи подався вперед. Ви завжди зможете знову її створити. Софія мимоволі відступила на крок. Погляд Бенедикта ставав жарким, а вона досить наслухалася розмов слух, щоб зрозуміти, що це означає. І хоча все, що відбувалося, змушувало її душу тремтіти, вона не була настільки сміливою, настільки намагалася здаватися. «Всю сьогоднішню ніч таємничості більше, ніж достатньо», – зауважила вона. «Тільки не в мені», – заперечив Бенедикт. «Я перед вами увесь як на долоні. Можете питати мене про що завгодно?» «Невже!» – здивувалася Софі. «А мені здавалося, що кожна людина має свої секрети. У мене їх нема. Моє життя безнадійно банальне. Бути не може. Але це правда», – сказав Бенедикт, знизавши плечима. «Я жодного разу не спокусив ні безневинну дівчину, ні навіть заміжню пані. У мене немає карткових боргів» і мої батьки завжди були вірні одне одному. Тобто він, на відміну від неї, народжений у шлюбі, – подумала Софі, і при цій думці у неї боляче стислося серце. Адже, дізнайся він, що вона народжена, він ніколи б до неї не підійшов. Ви так мене ні про що й не спитали, – нагадав їй Бенедикт. Софі здивовано закліпала очима. Вона не думала, що він говорить серйозно. «Добре», – пробурмотіла вона спантеличено. «Який ваш улюблений колір?» «Ви збираєтеся витрачати ваше питання, щоб дізнатися про таку нісенітницю?» – посміхнувся Бенедикт. «А мені дозволено поставити лише одне питання?» «Це більш ніж справедливо з огляду на те, що ви не дозволили задати вам жодного». Бенедикт нахилився до неї, і його темні очі блиснули. Відповідь – синій. «Чому?» «Що чому?» – перепитав він. «Чому синій? Бо океан синій? Чи тому, що небо синє? Або тому, що просто вам подобається синій колір?» Бенедикт здивовано глянув на неї. «Яке дивне питання! Чому його улюблений колір синій?» Всіх влаштовувала його односкладна відповідь, але ця жінка, імені якої він досі не знає, вирішила копнути глибше. «Ви художниця?» – спитав він. Вона похитала головою. «Ні, просто цікаво було знати». «А чому ваш улюблений колір зелений?» Незнайомка зітхнула, її очі стали мрійливими. «Мабуть, тому, що трава та листя зелені, але здебільшого через траву. Так приємно пройтися по скошеній траві, бо соня Вона так смачно пахне. А яке відношення має запах до кольору?» «Мабуть, ніякого. А може, найбезпосередніший». Бачите, раніше я жила в селі. Софія осіклася, вона не збиралася говорити йому навіть цього, проте розсудила, що не буде великого лиха, якщо він дізнається про таку дрібничку. І там ви були щасливіші? тихо спитав Бенедикт. Софійки внула і раптом відчула легке занепокоєння. Мабуть, леді Віслдаун ніколи не вела з Бенедиктом Брічартоном серйозних розмов, оскільки вона ніколи не писала, що він найпроникливіший чоловік у Лондоні. Коли він дивився Софі в очі, вона мала таке почуття, ніби він бачить її наскрізь. «У такому разі, мабуть, ви любите гуляти парком», – зауважив він. Так, – збрехала Софі. Вона ніколи не мала часу сходити в парк. Арамінта не надавала їй вихідного дня, як іншим слугам. «У такому разі давайте погуляємо разом», – запропонував Бенедикт. Софі ухилилася від відповіді. «Ви так мені не сказали, чому синій ваш улюблений колір», – нагадала вона йому. Він злегка схилив голову набік і примружився. І Софі зрозуміла, він помітив, що вона ухилилася від відповіді, проте не став допитуватись, чому вона це зробила. «Не знаю», – лише сказав він. «Може, так само, як і вам, цей колір мені щось нагадує. У Обріхолі, де я виріс, це в Кенті, є озеро». Але вода в ньому завжди здавалася мені швидше сірою, ніж синьою. Можливо, цей колір нагадує вам небо, підказала Софі. Воно теж частіше бувало сірим, ніж синім, усміхнувся Бенедикт. Ось вже чому я сумував, так це по синьому небу і сонцю. Англія на те й Англія, щоб у ній постійно йшов дощ, усміхнулася Софі у відповідь. Я був якось в Італії, промовив Бенедикт. Там постійно світило сонце. Мабуть, це просто чудово. Так, і водночас я дуже сумував за дощем. Бути не може, засміялася Софі. А в мене таке відчуття, ніби я півжиття провела, дивлячись у вікно. І бурмочучи на дощ. А якби він зник, ви стали б за ним нудьгувати, Софі замислилась. Цікаво, чи є в її житті таке, за чим вона почала б сумувати, якби це зникло. За Арамінтою вона ні за що не стала б сумувати, це точно. Так само, як і за Розамунд, можливо, вона почала б сумувати за позі. І вже, напевно, за сонечком, що заглядало ранком у вікно її кімнатки під самим дахом, за сміхом і жартами слух. Іноді вони її приваблювали до загальних веселощів, хоча чудово знали, що вона народжена дочка покійного графа. Але їй не доведеться за цим нудьгувати, оскільки нічого цього вона не втратить. Адже вона нікуди не збирається їхати. Після сьогоднішнього балу маскараду, дивовижного, приголомшливого, чарівного, вона повернеться до свого звичайного життя. Якби вона була сильнішою і хоробрішою, вона вже давно б виїхала б з Пенвудхауса. Але що це змінило б? Нехай їй не подобається жити в будинку Арамінти – але куди їй їхати? Де знайти собі роботу та притулок? Вона могла працювати гувернанткою. Знань для такої роботи в неї достатньо. Але без рекомендацій подібної роботи їй не знайти. А Рамінта, напевно, не дасть їй жодних рекомендацій. «Щось ви замовкли», – пролунав тихий голос Бенедикта. «Просто я думала. Про що? Про те, чи буду я за чимось або за кимось сумувати», якщо моє життя раптом круто зміниться. Його погляд став напруженим. А ви очікуєте, що воно круто зміниться? Софі похитала головою і рівним голосом, докладаючи всіх зусиль, щоб Бенедикт не вловив у ньому смутку, відповіла. Ні. А ви хотіли б, щоб воно змінилося? Тихо майже пошепки спитав Бенедикт. Так, зітхнувши, відповіла Софі, і перш ніж змогла втриматися, вигукнула. «О, так!» Взявши її за руки, Бенедикт підніс їх до губ і поцілував спочатку одну, а потім іншу, ніжним поцілунком. «Тоді давайте почнемо прямо зараз», – запропонував він, – «і завтра ви будете зовсім іншою». «Це сьогодні я інша», – прошепотіла Софі, – «а завтра я зникну». Притягнувши її до себе, Бенедикт ласкаво поцілував її в щоку і сказав… Значить, нам доведеться прожити цієї ночі і все життя.